Bursinetxia gira aieteko konferenziak eta bat zerebide horriak kriston perspektivak ireki dituela Ipar Euskal Herrian. Benet gura-gura kartu ditugula, eh, bai politikoak, bai a, pizarte zibi lantolatuak, baina diendartea ere, zezagun ahantz, azken urte hauetan Ipar Euskal Herriana dira zidiren a, azpustenguak uh, eta mobilizazioak uh, animalekoak izan direla eta batez ere prozesuaren aldeko uh, mobilizazioak izan direla. Orduan helburua da fikuan Eta hartza momentu bat, explikatzeko nola pasa diren gauzak, nola posibe izan den guzi hori, zer izan diren uh, ekarpenak, zenta ezin dugu antzi, uh, bai honako deklarazioa jo den ujiaren laukua, izan dena benetan momentu azkarra eta guretzat azteko, bakibarantzat motore Parisera eramateko uh, gaia, eta beha espero dugu, uh, hala, elker eta sortuko dela eta eh, sakonduko dugula denek larekin.